Данилко знаходив батька і вів додому. Дорогою він лаяв його всіма словами, які чув від мами, а Ригор ішов, намагаючись іти рівно, і плакав усю дорогу. Де їх хлопці дражнили Данилка таким батьком? Та Данилко, притуливши батька, то чиїхось воріт, Хутенько наздоганяв хлопців і розпочинав жорстоку баталію. Бився сам проти кількох і повертав до батька заюшений кров'ю, з подертою сорочиною, проте переможний, примусивши поважати нетверезість свого батька і віднявши для повноти перемоги великодні гостинці у розгромленого ворога. У хаті сиділа коло столу мати, сидів прадід. На столі бідне розговіння. Суворо й урочисто подавала мати батькові свячений хліб, і п'яничка нарізав його хрестом із кибочками, як господар дому, і роздавав родині. У матері по ком'яному обличчю котились сльози і падали на хліб. Данилко сидів затятий і клятий після битви за честь роду. Прадід Данило блискав очима з-під кошлатих брів. І Великдень був Данилкові за напасть, бо стільки баталій, скільки отбував він цього великого весняного свята. Вистачило б нашому хлопцеві на цілий рік. Данилко віднімав у багатих сопліїв паску і крашанки, за нейтралітет гойдався на чужих гойдалках, годував мишей свяченими крихтами і придивлявся, як саме миші перетворюються через цей гріх на летючих кажанів. І Великдень був у ясній ході весняних днів не справжнім святом. І краще було на проводах, коли все село збиралося на гробки поминати родичів і з кожною могилою Христосувались та сідали над своїми і поминали. Чарка кружляла від старого до малого, Нехай спочивають та нас дожидають, Щоб їм легко лежати і землю держати. І коли батько Ригор заводив про страшний суд, Люди сходилися звідусіль і шкандибали старці. Та бодайте ж ви, матінко моя, подайте. І мама сиділа зажурена над бабиною могилою. А до нас страшний суд наближається, співав батько Ригор. Прадід Данило випивав добру чарку, заїдав цибулею. Як прийде страшний суд до нас, треба помирати, і яке було багатство, треба покидати. І всі весни Данилкового дитинства складалися в одну. На рівному Таврійському степу проходило його життя. Обсяжність і простір землі запалив свідомість, як дитинство. І місяць травень, коли наростає трава на сіно і на ліки, розквітав після Юрієвого дня. Тоді святили царини, і золоті попи вимахували кадилами а Данилко був у півчій, як випадають у травні три дощі добрих, то дадуть хліба на три роки. І святили криниці, колодязі, зелой воду, примічали, коли зозуля закує, щоб не голе дерево, бо буде неврожай. Ці для очей, Збирали в пляшечку Юрієву в росу. Чередники й чабани постилися цього дня, щоб умовити самого Юра, бо вовку вважається за його святу собаку і не зачепить тоді товару. І місяць травень надходив і зацвітав щедро густий терен.